3. «Se, jeg sender mitt sendebud, og han skal rydde vei foran meg. Og Brott skal den sanne Herre som dere søker komme til sitt tempel, og paktens sendebud som dere har deres lyst i. Se, han skal visselig komme, har herstyrkenes Jehova sagt. Men vem vil utholde den dagen han kommer, og hvem vil være den som står når han viser sig? for han kommer til å være som en lutterers ill, og som tøyvaskeres lut, og han skal sitte som en som lutterer og rense skjølv, og skal rense levis i og han skal luttere dem som gull og som sølv, og for Jehova vil de i sannhet bli slike som frambærer en offergave i rettferdighet. Och Judas og Jerusalems offergave vil virkelig være til behag for Jehova, som i fordums dager og som i fortidens år. Og jeg vil nærme mig dere til dommen, og jeg vil bli et hastig vittne mot trollmennene og mot ekteskapsbryterne og mot dem som sverger falskt, og mot dem som handler bedragersk når det gjelder en lønnsarbeiders lønn, enken og den farløse gutten, og mot dem som avviser den fastboende utlendingen og som ikke har fryktet mig har herstyrkenes Jehova sagt. For jeg er Jehova, jeg har ikke forandret mig og dere er Jakobs sønner, det har ikke gått til grunne.» Fra deres forfedres dager har dere veket av fra mine forordninger og har ikke overholdt dem. Vend tilbake til meg, så vil jeg vende tilbake til dere, har herstyrkenes Jehova sagt. Og dere har sagt, på hvilken måte skal vi vende tilbake? Skal et menneske av jord røve fra Gud? Men dere røver fra meg. Og dere har sagt, på hvilken måte har vi røvet fra deg? Ved tiende delene og ved bidragene. Med forbannelsen forbanner dere meg, og fra meg røver dere, hele nasjonen. Bring alle tinedelene inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og jeg ber dere, prøv meg i denne henseende, har herstyrknes Jehova sagt, om jeg ikke skal åpne himmelenes sluser for dere, og tømme ut velsignelse over dere til det ikke lenger er noe behov. Og for deres skyld vil jeg refse den som fortærer, og den skal ikke ødelegge jordens frukt for dere. O Majkens vinranke skal ikke være uten frukt for dere har herstyrknes Jehova sagt. Og alle nasjonene skal sannlig prise dere lykkelige for dere skal bli et land en har behage i har herstyrknes Jehova sagt. Sterke har deres sorg vært mot meg har Jehova sagt. Og dere har sagt: "Hva har vi talt med hverandre om mot deg?" Dere har sagt: "Det har ingen verdi å tjene Gud." Og vilken vinning har vi av å ha oppfylt forpliktelsen overfor ham, og av å ha gått nedslått omkring for herstyrknes Jehovas skyld? Og nå priser vi de for mastlige, lykkelige. Ja, de som gjør det onde er blitt bygd opp. Dessuten har de satt Gud på prøve og slipper unna gang på gang. På den tid talte de som frykter Jehova med hverandre, en hver med sin neste, og hele tiden ga Jehova akt og lyttet. Og det begynte å bli skrevet en minnebok framfor ham for dem som frykter Jehova og for dem som tänker på hans navn. «Og de skal visselig bli mine, har herstyrknes Jehova sagt, på den dag da jeg frambringer en spesiell eiendom. Og jeg vil vise medyng med dem, liksom en man viser medyng med sin sønn som tjener ham. Och dere skal igjen se forskjell på en rettferdig og en ond, på en som tjener Gud og en som ikke har tjent ham.»